Also, ich habe jahrelang in einer Schneiderei gearbeitet. Seit ich denken kann, habe ich aber davon geträumt, mich als Schneiderin selbstständig zu machen. Naja, und jetzt besitze ich einen Laden und verkaufe meine eigenen Sachen. Meine Produkte kann man auch über das Internet bestellen. Ja, was kann ich noch sagen? Die Selbstständigkeit ist zwar nicht immer einfach, aber auf jeden Fall spannend. Meine Tätigkeiten sind jetzt vielfältiger. Ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Produktion kümmern. Auch die Finanzierung und Werbung sind wichtig. Das ist manchmal schon sehr anstrengend. Aber ich bin meine eigene Chefin. Das gefällt mir.